Kapitány, Kovács Ferenc és a király Egy napon a király magához hívotta Kovács Ferencet. Kovács Ferenc el is ment a király palutájába. Adj jó napot! Köszönt Kovács Ferenc a királynak. Hát, borulj le előttem, alatvaló, mondta a király. – Mi barulnék, hiszen demokráciában élünk? – méltatlankodott Kovács. – Mi? Demokrácia? – Én eddig úgy tudtam, hogy feudalizmus az államforma. – tiltakozott a király. <gül> – Nagyon el vagy te tévedve. – vágott vissza neki Kovács Ferenc. A király szörnyű haragra gerjedt. Katonák, vessétek töblöcbe ezt az alávalót, Üvöltöttem magából kikelve. A katonák viszont úgy tettek, mintha nem hallanák, hogy mit mondott a király. Az államformával kapcsolatos vita megingatta őket a feudalizmusról eddig vallott politikai meggyőződésükben, így nem mozdultak a parancsra, csak az alapárgyaikat vizsgálgatták feltüdően. Na, erő egyit! mondta Kovács, és faképnél hagyta a királyt palotástól, katonástól. A király pedig csak nézett utána, mint alukigyúl.